Однак у третє це таки сталося І близько другої години ночі Санітар випив води І продовжив свій щогодинний обхід Залишалося чекати його повернення через годину І сподіватися, що до того часу Пігулка вже подія У третій годині ночі, перелякані до смерті Ми стояли із Соломеєю По обидва боки від входу в коридор І з простирадлами і покривалами в руках Та чекали на санітара Однак у третій він не з'явився третя десять, третя п'ятнадцять його не було. Я вже з жахом подумав, що він заснув під дією пігулки десь у коридорі, однак у третій двадцять почулись неквапливі й важкі кроки сходами. Дуже повільно санітар відчинив грати. прийшов до середини і довго їх зачиняв, так само важко. Йому було йти коридором. Коли ми із Соломеєю завалили його на підлогу, він майже не напручався. Щось бубонів і коло дригав ногами. Щойно ми його зв'язали, я одразу побіг до батареї і тричі постукав, після чого почав добирати ключі до кабінету лікаря. Коли нарешті туди дістався, то на своє щастя побачив те, що шукав. Кілька білих халатів у шафі. Уже виходячи з кабінету, я зазирнув у стіл лікаря, і знайшов синій зошит Від нього могло бути мало користі Але про всяк випадок я запхав цей зошит за пояс штанів За якийсь час на нашому поверсі вже були Микола із Зенюм І тягнули крізь грати почату чвертку горілки Коли відчинив перед ними двері Вони від подиву протверзіли Я вручив їм по халату і попросив розбудити Рувима Та наказати йти за нами А вони перезирнулися але махнувши руками, вирішили зробити те, що я просив. Ми довго будили велетня, однак коли це сталося, на наше щастя гіпотеза підтвердилася. І той одразу послухався людей у білих халатах. Я оглянув кімнату і зрозумів, що не можу залишити решту людей лікарні. Щиро вірив, що на них тут чекає небезпека, тому мусив за всіх прийняти складне рішення. Ти впевнений, що нам варто їх брати? Обережно спитала Соломея. Таким кагалом нам важче буде втекти. Крім того, і Файта, і Ізавель, навіть коли діаліків припиниться, не зможуть швидко йти. Я їх не покину. Тепер ми поєднані цим забуттям. Вони теж мають право спробувати згадати все. Соломея не захотіла далі сперечатись, і Зенія з Миколою так само розбудили інших. Коли вся група знайдених уже була на ногах, я попросив п'яненьких помічників, вивезти нас з будівлі через їдальню. Так вони і зробили. І ми попленталися сходами і коридорами вниз. На кухні я набрав знайдений мішок різноманітної їжі. Консерви, яблука, нарізані скипки вже підсохлого хліба, також сірники, ложки. Нічого гострого на кухні психіатричної лікарні не знайшлося. Розподілив ношу між чоловіками і відчинив двері на двір. Темрява вже потроху відступала. І здавалося, отот почне світати. «Микола, у який бік місто?» – спитав я вже на дворі. «Завше прямо. Дійдете до річки і тоді за течією. За п'ять кілометрів побачите перші хати». Ми попрощалися і великим караваном рушили в ліс. А Зеню із з Миколою, хоч як дивно, вирішили повернутися і ще якийсь час підлікуватись від п'яної травми. Щойно ми звернули зі стежки, як стало зрозуміло, що мій план на межі провалу. Наші повільні гори брати через чагарники і буревії йшли, мов, повзли. Здавалося, будь-яка дитина може нас наздогнати. Це змушувало мене нервувати і постійно усіх підганяти. На щастя, жоден зі мною не сперечався, бо отримав від лікарів інструкцію слухатися. Коли вже зовсім розвиднілось, ми нарешті дійшли до річки і виявилось, що вона в цьому місці дуже мілка, по кістачки, з купою каміння, що виступало над водою. Я наказав усім зійти у воду і йти проти напрямку річки вгору, а не вниз, як радив Микола. Я так і подумала, важко дихаючи промовила Соломея, та скупо усміхнулася. У відповідь і я усміхнувся. З одного боку тішився, що справу враження на Соломею але важко було усвідомлювати сам факт, що довелось брехати людині, яка не бажала мені зла.